Таїса замучувала свого зятя запитаннями про ціни за океаном на землю і будинки. Ростислав привозив американські рекламні журнали, і вони в трьох цілі вечори роздивлялися їх. Усі зароблені мною гроші давно були переведені балериною в долари і переправлені Ростиславом за рубіж на ім'я Маринки. Балерина приносила мені фотографії облюбованих нею будинків та земельних ділянок. Розкладала, наче карти, по столу. Я заплющував очі. Я знав, що мені у тих будинках не жити. Не відаю, звідки я це знав. І знаю. Хоч Таїсі у тому не признавався і не признаюся. Але я теж зробився автоматом, запрограмованим на Америку. Автомата не запитую згоди, запрограмовуючи його. Обов'язок автомата – виконувати програму. І я покірно виконував. Знервована балерина, який кожен день в Україні давався тяжко, як ще один день перед обіцяним звільненням в ув'язненні, насварювала мене, що нічого не роблю для вирішення справи. Коли мені це обридло, я сказав, Усе владнається. Але спершу чекаю у гості Ротаня. За те, що було, він уже розплатився. Тепер наша черга платити. Так і сталося. Другого чи третього дня, після нашої з Таїсою гострої розмови, біля двору зупинилася знайома чорна іномарка з керівними номерами. Я пішов на зустріч. Було пасмурно. Накрапав дощ, за Дніпра віяв холодний осінній вітер. Ротань стояв коло воріт у чорному голландському плащі, придбаному на розпродажі для депутатів, у чорному капелюсі, хмурий з лиця. Мені раптом під настрій, під погоду пригадалася історика про Андрія Семеновича, яка прокотилася по язиках київської інтелігенції, коли він міняв своє політичне обрання. Наприкінці 70-х років начальство командирувало Ротаня в мордовські табори своїм публіцистичним гарячим словом перевиховувати політичних в'язнів з України. Завели його до майстерні, в якій працював і Роман Живиця. «Доброго дня, Романе!» – привітався Ротань. «Але Живиця мовчав. "То що, Романчику, не впізнаєш мене?» «Почему ж? «Познаю», – відповів нарешті в'язень. «А чому ж ти зі мною не по-нашому, не по-українському?» «Я відвічаю вам на язики конвоя», – мовив Роман Живиця. «Згадавши той давній випадок, я не вельми гречно пожартував. Ви, Андрію Семеновичу, як чорний стоп нашої молодої демократії». «Можливо, я твоя тінь, твоя душа, Робінзоне». «Ти над цим не замислювався?» – миттю відпарирував гість. Я мовчки згодився. У його словах була чимала доля правди. Але хай історія розбирається, хто з нас темніший, хто світліший. Не час нам, шановний, шпигать один одного. Час діло робити. Ти ж, мабуть, знаєш, що я – один із сотні претендентів на кандидата в президенти. Аби зареєструватися як кандидат, потрібно терміново зібрати 100 тисяч підписів на мою підтримку. Такий закон. Візьми на себе і свою родинну групу підтримки, хоч би половину. Я вже казав, народ тебе знає і любить. Казав і я, що народ вас, Андрію Семеновичу, теж знає і любить. Але народові треба підказувати – Аби він зробив правильний вибір Твоє авторитетне слово, думаю, буде дуже на часі Даруй, я поспішаю За півгодини маю зустріч з народом у районному центрі Усі деталі через Ростислава і моїх помічників Подав ялу руку, сів до машини І вона рвонула з місця Так я, Рубінзон, прозваний сучасниками великим Опинився врешті-решт у групі підтримки Андрія Рутаня. Смішнішої каверзи зіграти зі мною доля не могла. Якщо десь під землею чи на небі справді є отой лукавий, рогатий чи як там ще, він, мабуть, помирає зі сміху. Але я знав, моя відмова відріже усім нам шлях до вимріної балериною Америки. Так я ще раз, сподіваюся, в останнє продав душу свою дияволові. Усе за ті ж сто тисяч американських доларів. Маю тішити себе думкою, що хоч ціну мені заплатили добру, скільки душ продається нині за безцінь? Мій голос на підтримку Андрія Ротаня звучав у ті дні як голос небесного вісника. Без Ротаня Президента України, не будь нашій молодій державі самостійно і щасливою. Хай пробачить мені Україна, хто-хто, а я ж бознав достеменно усю моральну вошивість цього претендента на президентську папаху. Хай пробачить Україна, якщо зможе. Хоч би вим'я тих людей, яким я повернув їхнє здоров'я. Ми з балериною Маринкою за два тижні забезпечили ротанню близько 50 тисяч підписів Ростислав займався справами своєї фірми І готував наш відліт до Америки Бо справу з нашим контрактом було полагоджено Щойно залунало моє слово во славу Андрія Ротаня. То вже не наша провина чи заслуга Що Андрій Семенович не дотяг до необхідних 100 тисяч прихильників Аби зареєструватися кандидатом у президенти Народ виявився кмітливішим, аніж я про нього думав. Я ж і на тім світі, якщо він є, замолюватиму великий гріх свій. Але скінчилася гра в слова. По мене прийшли, аби вивезти на арену цирку на поле аеродромне. Юрма не вибачає безсилля ідолу своєму. За усіма законами жанру вона розчарована. Ідола свого знищить, розтерзає, стопче в бетон. Будь милосердний, Боже, якщо ти є, будь милосердний до мене, маленької слабкої людини, що гралася над людину і позбулася душі своєї безсмертної. І не віруючи, я вірую, Господи. Чудо Робінзона. Великий Робінзон був справжній інтелігент. У глибині його скаламученої душі жив страх перед юрмою натовпом, збіговиськом людським Він ступав залою для пасажирів, як по дну моря, що на якісь хвилини розтупилося Але ось, ось знову зімкнеться над його головою Він йшов як на страту, він знав, яка нетривка в часі любов людської маси до свого ідола як легко змінює її ненависть. Робінзон певен був, що Юрма, одурена в своїх надіях на чудо, розтопче, розтерзає його. Десятки тисяч людей, які гуртилися в аеропорту, відколи літаки через непроглядний туман не піднімалися в небо, справді акумулювали в собі колосальний заряд негативної енергії. Пасажирів набилося до скляної коробки стільки, що не було де стати. Не те, що сісти. Матері з дітьми дні й ночі тулилися по кутках, застеливши долівку газетами. Люди дрімали, прихилившись головами до холодних, вогких от випарів стін, облягали грудьми на парапети сходів, сиділи на сходинках, опустивши голови між колін і тримаючись у біруч за валізи. Вони окупували ларки, газетні кіоски, навіть таксофонні будки – коли Робінзон з'явився на сходах до нижньої зали, під склепінням аеропорту прокотилось. «Робінзон! Робінзон великий! Він розжене туман! Він сотворить чудо!» Уже не було в аеропорту окремих людей, а була юрма, злита воєдино. На тій грані, коли, щоб розрядити напругу, потрібні або сотворіння чуда, або жертвоприносіння. Аеродромна обслуга відчинила перед Робінзоном двері, що вели на поле, і знову зачинила, ставши між ним і натовпом. Крізь скляну стіну верхньої зали було видко вогкий бетонний плац, по якому самотньо в туман ступав Робінзон. Він був без плаща й капелюха, у своїй звичайній довгій полотнянці. Волосся, схоже на пасма туману, спадало на широкі плечі. Здавалося, його постать ось ось ковтне імла, що нависла над полем і назавжди. Але він зупинився, застиг непорушно, ледь видимий крізь туман, і від того ще загадковіший, ще величніший. Із сірої пості сіялася дрібненька мжичка. Галки чорними тінями хвиля за хвилею попливли над аеродромним полем майже торкаючись крильми голови Робінзона. Та ось Робінзон простяг до неба руки, наче розпростер крила. І галки зникли, наче й не було. Долоні рук біліли в тумані, як дві космічні антени. Люди в аеропорту заніміли. Навіть витомлені, знервовані багатодневним чеканням діти примовкли, не подаючи голосу. Родина чарівника, народного цілителя України, володаря білої-чорної магії, тулилася до скляної стіни, затиснена натовпом. Маринка Бліда, вона правдиво хвилювалася. Ростислав нервово крутив у довгих тонких пальцях коробку Мальборо. Балерина іронічно, незичливо посміхалася. Робінзон звів над головою долоні рук. Люди почувалися так, ніби над аеропортом зависла високовольтна лінія незнаної досі на землі потуги. На головах ворушилося і потріскувало волосся. У залах відключилося світло, погасло електронні табло з тих стрейкіт гральних автоматів, напівслові умов крадіовузу, що досі передавав невтішні метеопрогнози.